je već išao dvije decenije, da bila muslimana. I knjeh je Sluca medine počuo da posjeti jednog od svojih prijatelja, amoviranju čove. Amoviranju čove je dvanje prije izvod od da zapusti jednog radnika koci. Jer je taj radnik bio iz pensije, i da bi ušao u pisanost koju država u Medinu, tako da, to je dozor od posljednog kalitra. Pa je onaj zato što je on ovaj radnik e, bio specijalista određenog oblasti bio opoznan i doban kolač, ko je nalazat? Međutim, ja, jedne je brilike se požali omena da ga mu uvijedni šo, da samo plaća. Jer da se znači da ćeš Pa je Omer ono lično odišao da vidi tog čovjeka, šta i to je to kad se dovolj, ja sam im kazan, da ju samim, pa je napravljivo koji će biti pogledan na ljetre, što bi taj vahat bilo nepoznanca. Pa je Omer ono i da vidi tog čovjeka i kazan. Čuo sam da se sposobno i da se istavljivo nam napravljivi koji će da mene čerci, na način da se koristi na mene ljetre. ukladamo pravo i od njih, jednu stvar o kojoj će pričati istok i zapad. Za tebe. Pa mu kaže, ovoj, vidim šukaj, povećajmu plaću na tvari. Ne bih sam uđim dupom, ako je taj čovjek će taj dan Iskolec. nož. nož. nož I otvoriti. Nožku će imati s dvije očice. I zanim će taj nožku I ostali će da tuklost stoji mjesec dana u, u otrovu. Nakon mjesec dana, omerim karta. Ujutru kad je značio da sabah namas u džamiju, a ima uvijek da ta je postoji osjetljena ovako, da je bio i da sam je već moglo vidjeti. Taj čovjek se pri šunaju, ušao sa one tamo strane i hraba, jer je bilo enak Pa kaj je omen gošao na namaz i stao ujtra o sabah, Allah, aki kore počeo da kvalit. Evo uroko do među ki se relaci u vidite du kudi oši ne na vas, pa je srška ova onetvranja, pravnika, savo slofaz. Pa kaj je omeni panjel, pravnika, savo slofaz, da je usala na tog kratka, ovaj čopik čepric desne strane, ono ne I zadnje će nam ulož tri u vrst. Mjetno mu gornikio, a zatim mu dolije pio, ko ga si sve tri punta. I kod zadnje puta će pomoć kož na srano, da mu namreceli posto na veći lijezi. Omer ima li je tu pao. Ljudi koji su so bili iza Omera, videli su čas i deset. Međutim njih koji su so samo su, so gdje su govori, Omera u glasu, neću da Ovaj čovjek koji je, je svršio atentaca na talifu u svana, želite kovjek je s tižami. A kada je trenuo kroz ljude, radio je 13-a sala. 13-a dremljena. Odrežno da je nošnji otrova, sedmovica od njih sumnog. I kada je bilo v pirifazu, jedan od ljudi je bilo šta da teo, skinuo svoje i da gornje vrtač. Skinuo svoje vrtač i bacio na moče. Gdje je pao ko tača reka, ova je izvršio samo ubijstvo. Ubio se. Prostavljivo sam zemljadžavio. A omen je poharta u igrači ranje. Njemu predzi nekog a. Duvar je onak. On nam prenosio. Hali smo pohaji? Pa kaže, stavio sam ruku na ranu slobodca, pa je u luka prošla složu šomozu. Vidio sam da je valkaran. Pa potom to da i za potom to dođo nar. A onda isključio se. Pasuje da da Hrta će to cijesti. Doladimo, cijesti. Ljudi koji se nalaze od njega, ja? punih nekih plančuk, nekih tako... Ovo je da znači srca na minali, tako. Prvo mu pitanje koji je ove, ko ste necenio? Znam da je tebe neko ranio? Da je na tebe neko atentat izvršio, tako? I onako mi pitanje šta je bio? Čeba? Kako? Gdje ono ono je? Ljudi na mene nakada mišlja o so toga dobitno. A kaže samo nad nas. ljudi kremali namaz? Su ljudi zvršli namaz? kaže mi ovo njega? Da, ovo je mi ovo namaz. Pa kaže svom zima tukaj na mredu, mi kode Vomom dones je hodil ovo, da se napi. Vom kaže on ilmu hata, a u nekaj je ti to. Dones je hodil ozavljesti. Vomom dupaj promer, dones je hodil ozavljesti. U nakoran je sad kadao, ab tol pao ilmu sa nalazno, ne ljudi da mi sve obmjene očekaju. To nifam se malo upritanje, nijem će čupiti. Kad se s njih se uznavi, odkaže malo to. čovjek koji nikada u no malo njedne srce ne učinju. Jer tako nja ne Allah nek volio da se paruči u svekih nasudnjeg dana koja Allah mi jednom uspustio čanana. A gleda. Hvala Allahu upio čovjek koji ne vijedite. A zatim je toga kvađa da je u srce mukano, gotovo je, preselit će Nema srce ni u svijetu za čovjeka koji na nas. Među sredstvu stvijelu nevam na namre koji ostaje ko na nas. Znaš, je mogu Znaš stav, ja koju mogu povoljiti? Znaš koje ovo su najvijetnija slavija koje opihaju srednog protos? Pre se njegodoga svoj svijet. Zato što doga nam učenju tukreću poslanika samolavniju sam srednog. Zato što je poslanik svoj svijetom dok učenju 23 godine naučio na nas, Dla prasta. Da je namaz prvo upetanje suvjetan. Napravio čovje služnje do žavnija. Došlo nas od rani i nije kako je namaz. namaz? Kaže Goskoda, ja napravim služnje. Hvala da bude tani. Dobre, Prvo upetanje, to je stih tani. Prost to tako daje. Došlo namaz? Prvo upetanje. Možeš napraviti filja Otiš naj 100 kuda, od 1,000,000,000,000,000,000. I opet će namaziti prvo na svijetu. Nije će biti prvo upitanje sa ženaćem? Isi bio poslušan u sada? Ne. Prvo upitanje će biti. A sada? Kako stojiš sada namazno? Isi bilo nekupit, polpredo, na njih kupit, po upravedu na njemu? Namaz. I ovaj namaz, josevi mi je bavit, koji je njegov sono na njegovit, samo samo njegovit na zemlju. Samo namaz na njegovit na njegovit. I tu ne na njegovit na njegovit na njegovit, kot ali, o hadisu, pa puna na njegovit na njegovit, ne bomo uskelo, tako dživljiv njegovit na njegovit na njegovit I dođu do granice, ako konar Džibril se da postavio. I kaže, Džibril, ja ovdje stavio dvije dalje. Pa postavio sam sada i konođi dalje. E, tamo gdje je najčastiji dano da Džibril mi je kočio, tamo je uskoda svetova popisao postaniku Muhammedu sada sada je u umetu, nalazi. I zato je taj ibadet posebno. Zato što je popisa na veselu. I zato što je on vezak Allah. Allah je pokretne dozvolio. On ga je sebe kao jedinog sebe eksanada akhir. Eksanada uje komari. Zanisi je je uvao da je osoba slatju Allah na I kada nereci da uzmaše tekaia, ono uklavim Musa bi tekeha, a on je stavio i kameo tamase umeha, kada zekarina, klaja namase. Ima ti malica, dobi izna sebe za sve familje bagažda, a razbitanje mu bila sadaja kovi dvorijeci. Gospodaru, daji da budem od onih, koji če do On mi ne doli lieti. I moja potomstva ne je tako. Ale šta? Namaz! namaz. Jel je namaz stul. Ako se stul mahne, skada Šta kajete gospoda sv. Amu Sawa vrani Inni eno La ilah in la ne fa'udni i sanat i fikri ja sam Allah nema Boga u semen fa' budu i meni u boža vadafem i sanat i fikri i namaz manja kari se meni seća u Allah kažem واوصاني بالصلاه ما طولت حياه واوصاني قال لي عبد ما كان ينقاد وجاءني يبي ووجهه مضاهك لي انا ما قلت واوصاني بالصلاه كذلك عيسى تبعوه واوصى بالله عظيم ده تبي يقول لي انتوا واوصاني بالصلاه اذا ياوا vatmu r-ehrani u salati vas nabir aliha narekiš svoj kamirni namaz i uskališ ovu važit svoj a ne vidiš a ne vidiš, evo ti pet primjera svojana da je namaz narebi svoj odpadu da ne Je mogoče, to je važnost Ramazan, govore i ročan, onih posljednjih dana je postavljivo u sva seme šložen. I ono što je najbitnije, to je potencijačka kaj. Ako znaš da se celiš s njavuga, na to želji da upozniš ljudi ljubic. U Muhammed sva seme. Petrak, pred presjerijan, kada se postavljivo sva seme nadvoljivo, kada je krenut lakšan, u sva seme. Krenut lakšan je već stavljivo Zemlantio, kje teba je še, nekako bih u Parišemu, stoji u kuću. Spopala da njaka raznice. To tada, kad bi stavili na njegov okrom, mogli prvi ljudi, na glavom nešao, pa saj isto srema se ne svijesti. Pa ne svijesti. Pa sebi, pita, je sam nas. Jesu ljudi, kam ja će? Kažu, ne, čekaj, da je ovo Ovo tu, do, do, do džavih, pa postanico pa se sve mi kaže nasritanost u politeljom vodom. Politeljom vodom, ovaj temperatum je splanjeno. Pa u polju vodom, postanico se sve uve kvadim mjeseci. Kad dođe do sve, pita je doma, a su onda nasu, gdje su ljudi hrani, brinite za namaz, brigamo namaz, 8-8 čekajte. Peri kažete poslanih sosebem da donesite 7 krevešćih, 7 u njih kofa odje, i polijete ramen. Kaže Ariša, pa vas polivate u nadmalo vodu, poslanih sosebem, dozvaca kredi se ruči, imate temperaturu. Pa kaže, došao lukov ovak, kofi nam, dostaje, da može više doko Kaj buksu na ustanje zajmiju būti pao u stanii sosega. Trzeci būti paoļu ci. Kaj bušu cevi pita a sada nasu jesu ljudi kremenu každžbu nea lopo zemĆ znišče ciepeh. Každžbu stanii sosega burma kao pekne v tegu sanii nas. Reci daj bu pekne, kao pa neĸi uĆi na nas. Reci daj Ne uklad nevodil Je I od toh petka, na sve dopoznanimo, u sve presedeni, u sve namaz nekrače, evo, u sve se biti. Do zadnjih ponednjih. Zednjih ponednjih, tada nepoznanim sve četvrsetih innih, osetio pogodšanje. Kud vam je lače. Pa je naredio več u iklijskom hene, nekdo upozniti mi anbasa, i ali ne bi palo. Anbasa A ali, každje, zovitek nekhodi su, protože u nich pojedeć za to, oni početali po da nás i kinesi. A poslanec osebe nimo početan prolaz, odmijal na nas. odmah na a Pa každje ali je menej Habe i Abbas, poniela suga. Prvoje malo, korakčeo, a modraje su se ljudje Sanjico, a se toliko je izgore, ne povesta. Ne može da tihne nogu, sanjico, se noge, šta, ako u zemlju. Pa smo ga, kaže, dodnjeni sred ljudi. Kao nam, kaže mi se. A da se domali. Kad je posanjico ovaj sve promježili, se javali sam. Ja imam I posanjico sve dolazi od srednje strane sam. On je da sam mislio da je njegovo uliciju stvaran dio mjeseca. Tako je bio on poslanik sa vse. Pa svebog ih potvukal. Poslanik sa vsebom prošel za jedniku uroga, da kaj je nalazno. Pa je to gledat bilo, bilo? neče, koče sa poslanik sa vsebom vse vse. Da on sam je odbara kaj je Pa poslanik sa vsebom sjebnih, a a sa njih sam s njim planenje šal na evce, nakonko ko može bolest njesa. Malo bi se nagio za na rupu, a evo kakrvi stavio pored njega bi se zaginio nakonko kterva skroz i donosio pekvira na glas. Jer to sa njih sam s njim tihom promorio. Bolest njesa. Pa su so tako opratni vikindri. Nakon toga je ovoj zadnji govor, posljednji posljednji. Znači, sad nakon vikindri to naločko nemoće zatvorići. Da mnodak stojite siji jutri, najčas joj dušu i gretni. Ali tu je to da sa vseh I to nije se isto. Nebilo jedinje ne govor, kratužu si je reči. Moje običaje, kad stavite se, ko bi jutra se, je, dok stojite. Oaj, da stojite, sada se srema postoje, sada so nekada ne Pa je sjelo. Pa je kaza, ima je onaj poznat i kovo stojila siji je ten, ako se nekome jutra se. Fizički ima nekaj mi dahti. Ako sam u vas nekom je nešto odlužan, nemoj moj metri, pa dam me domislim. Vidite, niko su ljudi gdjevali. Pa kaže, ako sam sam sada, a nemojte, nemojte da se svidit sebe, nemojte da se svidit, pa nešto da kaže. Pa jedan čukaj kuzene i kaže, a u posljednicu tvar djelema sam još odlužao. Pa kaže, sveko sam sve bila namjerinu tvar I kaže ako sam neću čast uvijedim, nema mene ovdje sad, pa da to, jel, vješim. želim da susrtem svoga gospodara, a da nemam samo nikakvih osveta. Patit za nasudnje da budem ja vata, od vas Posit, bravazam, zekav, išna, da će posjeti, pravazam, da će staviti malak za tja. I otišći na tudi nevuhusnosti, da sadkih čovjekov, koji ispravno planja namaz i protiv njega, za nečem od problema ih. Inšalvo bi jovi sivka, da je pitanje, da povolite nam namaz. Ljudi nam je na Da li mi planjamo namaz ili da izvršamo onako, kako Nijegdje uprava roba kaže salu klanjajte. Nego na svakom mjestu kaže Efimu sada. U Akanu sada. I klanetu što se praže u nas? A ne da sada samo klanjam, ko Nego se ta životan šta, klanetu sada. Da uspostavimo na malozom na drugu kako nam ga riječeo. oni ušto oblasti. Jesi. A da zaslušajuš. Ali klanetu sada njej som nakladanje oči. Ono pravo uklanjane i uklanjane za užitko. Pravo uklanjane ma svoje, očera pravda. Če mi ti da se priroli pravdovi? Zanim se jednog česek, kdo je vrana prijechao, aho pravi u mietrka. I ti I ty znam nevoj vrata vrata vseva. I viděš, kde je svodin, bo Bok ti uklanjane celou bransu. Medjete návrtej I mu kaže, ja znam, da ti mogu ti šnaš. Zna ne znaš, kde je hače. Pijetan je samške družnost, kde mi treba je oviš. Znaš, da mi je sam posao, byrti, zauzicam i tako, kde je hače? Každje mi je hače, pa mi hodnih krona, su vsešteno, zohviće. Kaži mi, ja imam u julu hrvcu jednu slobnu. Pa se znači da, ako pogledam u julu, iza mi je vizu i on je u meko. Pa ću ako kuda ja u julu voliti sve što treba da se uh, ovaj pije. Potem avćuš, pokazujem, poračuš sajtu, potičuš na refat, naminaš čuvacica mečeća, poračuš se u meko, u talov sajtu, malo za mlad, kao ba? I I ti nekak pitaš se kada je što... A ja se nespao. Každego kako nespao. Za nespao jo se što radio? Každje nespao. No bo so jo se joo. A do Mora mi do sve te... Ti mu kažete pekolički, a ja se nespao. Nespao. Ale ja se zapytam. Šta je što je što je koji se to podjelo sami, veći klasa raz? Šta mu te Saba ti e A znaš da se saba hvalio na zorijem? Vatru je iznaš na solištem. Jema i ljudje i kaj na Mora biti tačno propisan, ne? Mora biti tačno na to, kako je na je propisan. Hrvičovim na nas jer sva su ramazov posjećaj u živikama ramazov, nebo što čovjek ne drži, da samo dolazi na nas. Nekad mi je da se ovog, da kaže da više staže glaslava, da odklanjaju tako, možda se izgupiti ašće. Viš ti najčešće primjer je da ne želim nemuslima. Čakko ih namaz preprobi, nemuslima. Da ime, kaže profesor e, Pučan, kod učavnije Nije bila majka, nema majka prihlasa. I kaže ona, u našim nječkih naši, od tako primijetna sam je jednu želu. Da to nas imala, ima i nas, i hlanja sa A ako po njeni pokreti, pa inači, od kako se konaže, u njih da njih ima njejeg prihlasi, to koda je rekla srnje? Koda ne pripada na našem njebavu? Pa sam je kažem jednog dana Da je priha, pošto. si sta facendo bosso. Ma se si sa cosa, non siamo usati da carceri. Però sono quello, caro mio, la ape. Car carape. Carcia, non ho promesso la tua, tu sei un po' del matto. No, però non deve essere tanto, se ho avuto tu qua i problemi solo per me. Aspetta che tu sei il dottore. Patenito, mi levo che sei buono, si vale questa filata, mi scusi. Posso ricavare che ciò che ci do provare A se nekdje na duhovu nekdje izvorki občaršta, na halu što je. Pasem každa odšla, odšla. Každa odšla. Pasem každa odšla. sam každa nijedamu svojeho, amonu pirału, amonu na mladu, amonu na mladuji, pamit cedniju, pamamu. Ništa. Ništa nijed samostrata. Odšla sami u buddhistci nijedamu. To izgledaju što radite. I onda je samo, samo da kaže, šta da vam dođe tvoj od vas, da mu se malo. Pa sam kaže, I primijetla sam da vaš svečanje dobro pijalo. Da kaže. Vaš svečanje dobro pijalo. I ono što on dobro i ovi pogledi koji vi to u mene vrši 3-4 dana do svega. Dobro se više. I tako svaka 3-4 dana, da vam razine Odavno je so, i percepcija je mosta odi. Zase namjeri gdje na namas hoće i je. Ali je samo da idu. Da kretom od namas da bude reći zaparkta. Onda će se vaš šmir poznati ima nekih stvari protiv prometo što. Prije suočiš da. U vašu vlazi, je tako ne je na nalazi, nekako ne na nekada šercu i saba pođe To te pravo ti reći, zoma što ti koji kreću sada nalazi, samo saba ne grao, može nema prekete, nema, nema slasti u nalazi. Poslanih sam oblao seden, kad bi na saba, pito, kdje je taj ta? nema, kdje je taj Toga nema. Gdje je taj i taj? nema. Slači što sam daži, najtešina mala za muna Afrika, je Saba. Najtešina mala za nima, Saba, Ivaca. Kad bi neko dao određenu vrijednost, oni bi se pravili došli. To je nekako sam sam da li bi bih plečki tako mjese, kada bi dalo, je Jedan trgovac, pogledan šalirani, od iapta. Nakon je to uvora u džavu. U jednom raziru. A tamo gdje on ima svoju vidu, gdje samuje, gdje Jezus, nakon je u džavu. I u toj manjoj u džavu im je to paljac, temo samima koji su do njega. Radnici, služnici, tako. I njih je riješ u ovom džavu koju na sabah. U to dalje imam i jedan mesin ljudi iza njeh i ja Kaj mi smo krati samar? Priti da imam? Kaj imam sve ogromno? Kako mogo oni ljudi? Kaj mi vidiš ovih jedan mesin? To ti je maliki imao. Prvalo sam. Pođuji mi kad mi se pravlo. Kad mi je nam pravno, ja tamo vidiš. Ostavi koji imam. Oni gde narec dobili su tu prvom svakom, kaj je sam da sam. je nekak. Tadi škimi njenova imena sam. Ovi ste mu mena, on svakom kupil za mi jedno delšo rolet. Postulje da je tamara koji što dobiti. Pekom mi njeno. Dalom mi, ovo. Tajda. Hejdi. Zimam. Samo ne ne znači. Da li održavaš Jezusa Allah, ne Da ja ona je ko taj prekjenje vezut izgledu sebe Allah. A ona je poklagan namaz, taj peški vezut izgledu sebe Allah. A ona je koji ima vezut než Allah, ko ostali vezut izgledu sebe, se nam se nek znam, da ga voda nikad neće ostati na celkom Volimo vlatov a vlaki krala násu žinovi, koji paziti na nás, čuvať na i rijeci za nás. A nás na to mi poširi a to mi posliti uđenitu sakravi vlatov a vlatov